انعلمنا علمنا الا علمتنا انك انت العليم الحكيم من د قران كريم د فهم او ذاكره د بارا سور سور مخیوئی چه اسما ده قرآن کریم بھی جندل بکار دی ده قرآن کریم پر نمونه دی اور دا دلالت پر ایک صفات و بیا منگا تعریف ده قرآن کریم اور حکمت نزول ده قرآن کریم بیان ک. یامو ګورې چې قران کریم یوه آیت کې ته سوچ کې تر وګورې چې د قران کریم تعریف کહી کې حکمتونو زور ذکر کړي او د چا سره خطاب کړي کې خطاب کړي نو یوم الصلور فرغوسه راغلي الصلور فر کې یوم مشرکین دریم فرتاه اهل کتاب دریم فرتاه منافقین او سالور مفرتاه مومنین کوم مشرک سره ته عقب گئی نطبا ګوره چې کم یو قسم در مشرک مخاطب کئي او پای باندې رد کئي مشرکین سالور کې یا مشرکین بلعای صالحین عام مشرکینو چرای دېکان بندگان د الله سره صداګر زولي هو دیم کې صرف مشرکینو چرای ملائده الله سره صداګر زولي هو دیم عام مشرکینو چرای جنت پریان د الله سره صداګر زولي هو سره اور وګے سماه مشرکین او چاغی کواقف نورس فرماي ستوری د الله سره څداران ګرځولیو نو کمیاو کے سبنه مشرکین باندې رات گئی بیا مونږ وای چې مشرکین د مؤمنانو سره په مسائلوں مسایلو کې متفقو چې خالق الله دې رازق الله دې مدبر عالم الله دې او پسې په سایرونکو اختلافو اغذان چې مو ای حاجت روا یو دي او غوی نه حاجت سر کول ورنورهم شته د چا دا چی دوا چا لملوی ذاته اوه مت هم ګل شو را سی من لاش بارسیان بقار دی چ زمون لا پارش مارز تا اوش فاده ما ناب دو هم الله له عقربنا الى الله الظل ها سورايو من دون الله ما لا يغرهم و ناهم ويقولون بیاموی شرک دوه کسما دے یاو شرک اعتقادی او جن دے شرک فیلی شرک سنور کسما ہو العلم فی التصرف فی الدعا او فی العبادت انتو باکوری جبکم یاو کسما بادی رد کئی شرف علم باندې کای کفه تصرف باندې کای کفه دعا باندې کای کفه عبادت باندې کای نام کا ذکر کرل ننلی صباح کې هغه دویمه فړطا او داخلي د دې څونه هغه مونږ وګړو دل ننلی ارادیم امر که اهلل کتابو راخیو چه دریم امر که اهلل کتاب یعنی اهلل کتابو تزګوئی شہید کتاب را اهل او قومي دعوا کوي چې موږ د کتاب تابعدار یو ګذارون کتاب اطلاق او دوهم یې ځماحال وګرځوي چې او د یو يهود او دوهم ته وایي د نصارا لوګا ته کوئی اټلاق په هارا غچا کیږي چې راید ازماني دي تاب داوا کوي او استناحن اټلاق په دې دور ډر واند کیږي او قال اور دی المنافقین یہود دانہ خاطر کوچ رہی تا وولا چې موږا د موسی عليه السلام او اسلام تابعدار او زمونږ په تورات واندی ایمان دې الہوند کتاب را لګره دورات او موږ تاوی دا خلقو چې دا پویا خلقو زانت پویا وی علماء بی، خبردار وی او زان پویا گنو ددائی باز اعوال او داسیو چه ها قرآن کریم باغی باندرات کئی دنیا دی ددائی او سو کارو یاو دا چدای کې مداهنه تو سستی وا په اړه ګړو احکام کې دیم تاکه تمانه حق شدای و حق پټو او هغه ځکه پلو چې سستو ناراض دهو دین په کارونو کې روزانه خدا سکارا کو نه چې ګینه یو نو بیا بے سکول بیا بے حق پتو درہم ترکی آمل چی آمال اینکو زکا ورب کی سوستید آگا نو بیا دا آنید پارے حق پتو زکا بزانے وراد پولے دشا نو بیا دا آمان پرے خودا نو بلد دای آمانو تحریف چبیائی تحریف کو دا اللہ و دین کے، دا اللہ و کتاب کے پاکامی الہیہوں او تحریفی امزکا کو چزان لبیبی عدید برنو بزان بودا لے ول دامو اردشلہ گولے چمک بیتینے کزان دے خودیندار ہوئے نو بیا د دا آغی دا پارا تحریف کو چند دی مطلب دا د دی مطلب دا ندے نو آغا بے بطول را بطول او بیا دا آغلا کی چاب آغی دا زان دا پارا پارے کی تغیر و تبادر و گر باداری گر دا زان پتلیکل شروع کرد قرآن کریم دا آغی دا آمان رالی یو یو عامل دا غید آلی او غرات کی او قرآن دا سی کتاب دے چدا اللہ را علی گره و تر تیامتا پورے دا کتاب دا رہنمائی کتاب دے دا کتاب دا خودنی کتاب دی نو گدا سرف دا آغا زمانی پوری شید چه دوائیر دا آیاتون دا بوجهان بارا کی دی او دا آیاتون دا آتباو شهبا کی دی نو بیاد جانت آیاتون دا صحابا کی دی نو تاگا سباتی شو کل جتت آگی ذکر کے نو دے بو یر اسمان که پما او پمان پوری اوترد دا پمان پوری نو دا حراغا چاپوری دی چ هغه زیات په چاګې نو باغ باندې د آیاتو نه شو د جناتیانو چې په نو بس دا جنتیه د ۱۲ کې د دی ته جهانمیان چې په نو بس آیاتو د ۱۲ کې دي منافق آیاتو رالم نو دا آغا بارا کی دی چاکی چی صفت منافقت را گئی نو قرآنی کریم بسیمت پانزی رات گئی چاکی چی اغا صفت را گئی نو بس آغی مستاک شو مفسرین جوئی نوزیلت بی کذا دا آغی مطلب دانده چگی دا آیت دا آغی بارا کی دی او بس بیا ختم شو نا نوزیلت بی کذا مطلب دا چه اغاوه که ده ده ایاتو نو فلانه او چه دا عمل کو نو که اوز یا حسده اغا عمل کئی نو دا ایاتو نو دا اغا بارکی تی نو قرآنی قریب قرآن دا اغای اغا آمان را دی او پاری بانده رد کئی دا عمل پچاک را گئی نبادده ایاتونو مصداق مماغش شر سورة بقرآ دو آوی آیم آیات بہتر نمبر آیات قبوری سورة بقرآ آت نمبر بہتر دو آوی آیم چردائی کارون حسو د مان دو لد پاره ښه د کوهج نه نو که او جی اوシャレ د مان دو لد پاره ښه د کوهج نی بسو دے بیا په کبل نشته همغه مزګ دے وایس کا درد ماب سن واللہ مخرج مئات یدنتون کنا چواجه تاسو یو تن نو تر سوې پاری کی واللہ مخرج مئات یدنتقدمون انا <الله> <الله> <الله> <الله> اور ای زړے واجل له بیا پیغام بل باند راړو یو وی تا واجل له بر وی تا واجل رہے کنه نو میو زړے مر کوي او پیغام بل راړې نو دا د يهودي داګه غ صفات پکې راغې چې دا هغه کوم صفاتو هغه صفات پکې راغې نو دا موږ يهودي شه دا مځګې می د هغه یو وبس بیا بس هغه دا کول او بل څوک نه جاي دا رنګي دا هغه صفاتوم چې د انسان نه بس جوړګل او بهریکل ایبې دا ځان مې وی او ایبې دا د خوای کی چار کی دي فَوَيْلُ لِلَّذِينَا يَتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ سُمَّيْ اَقُولُ الرَّحَاظَ مِنْ عِلْدِ اللَّهِ لِهَسْتَرُوا بِهِ سَمَنَا الْقَلِيلَاتِ فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا قَتَبَتَ اَيْدِهِمْ فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَتْسِبُونَ وَاَيُّونَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ تَرَوْا أَنَّهُ مُصَدِّقٌ لِّمَا ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ مَّا يَحْوَى إِلَّا ذِكْرًا وَتَفْسِيرًا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ لیشترو بی سامن قدیلا دیل پارا چوورا کی پدیبان دی دا دنیا لگا سمت لابد زان نا لکل گئی و اللہ تے منصوب گئی اگر دا کن پنن زمانہ کی ود زان نا سا خبرہ جوڑی اوی ودہ اللہ پیغمبر ویلی دی پیغمبر خبرہ دا نو پیغمبر او دا زاننا نا دا اللہ دا طرف نے کولا لگا زمان بملکی پین لسما او دیل یو دیلوی مقام جور کڑی پین لسما دا شعبان دا او شعبی پدیش بکی عبادت و کئی او پدیکی رسکونه تقسیمی گی دا تور دا زان درم جور کڑی موضوعی روایاتی جور کڑی دا زاننا او دا زاننا کلی پا اکراما پوری تری او کلا پا بل او کلا پا بل پوری اکراما یو حضرت دا ابو دیا حال زیه او بو مشہور صحابی دی یو اکراماو دا ابن عباس مولا دا ابن عباس خارجیو نو کلا اغپوری وردگی کلا بل پوری کلا بل پوری کلا وی حضرت عدیویلزی دول موضوعی روایات ده بیلی سمید شعبان اس حیثیت نشتا نواز صرف نبی علیہ شعبان کی عبادت کو اگباسم نبی علیہ درے رجیمی ہوئے لے پاک میں آشتا ہوکے دا ایرادت بیلی سمید شعبان دا بیلی سمید شعبان دا سیو دیده پارچ لیلت و قدر اگا مقام پی کم کی فغیل للہ دینا یتبون الکتابا انا گد هر کس الله چليکي كتابو په ورنا شو سم يقلو نه ذا من عند الله بیا و يدهال ترمازان نه نه دي ليش تروبي سمن كليلا دير بارا جور کي په لگا سمت لباکتا اللہ کتاب کی تعریف کو نومی دنیا دپار کو مقصد دنیا واسم دا یهود و مقصد دنیا دا پیسے گتن لی پار طریقہ باندی چی داوش اس شروعی کرونا دا مرونا دا دا کرونام دنیا دا گتن لی یو ذریع دا جوڑا اکنا خورا اکنا د ده ده الاج ویکسین ایزان سرساته لی دی لایچالا نور گئی چه خب ورشی او پو کرولونو خدک اغا پی مرتلاکی نو بیا گوی د وست ده ده پار ویکسین راو آتا نو ویکسین بیا اغا پو دنیا بانده خانسای او پاگی با بیا پیسی گتی کم خسارا و تاوان گی چه را دی زان بزاو تاوان مو باسي او ويا باز دي ویکسينو بازاريه په دنيا کې بيا فلکار شروع کی نوغا فلي جنډانم غواري کې فلکار موم گئی او پیسې هم غټي او څه ودا کار دي فاويلو للا وینا يا تونل كتابا با ايديهم ثم يقول الله لِيَشْتَرُوبِهِ سَمَنَنْ قَلِيلًا فَوَيَلُ اللَّهُمْ مِمَّا غَتَبَتْ اَيْدِهِمْ فَوَيَلُ اللَّهُمْ مِمَّا يَتْسِبُونَ او بُرَدِيْ عَيَادْكِ وَيَلْ وَيَلْ دْرِيْ جَلَرَادَ اوالِوهِ فَوَيَلُ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ بیا وی وویلون مم ما غت و تای دیم بیا وی وویلون مم ما یفسیونه وایلون وایلون وایلونا دا د دنیا گچل ها د دنیا بغووال ما لا کوي يوسفهم ما راکي اي ايسبهم ما راکي بل سي بعد يهود وربسي وقالو لن تم سننار الا ايام ما زنده وايده يو بن رسيم تور سمات تا برزان ده جانت ده کدا را انگرنی دائی خیال ده بز مکد ده جانت ده کدا را دیو فکوابی انوی دامیان دفران گویا اندی منگا مولیان پا پیسوار جانت تا جو دی یعود دا صفتونا دا ذکر کئی او راد کئی دید پارا چه دا صفت چاکی را گئی نو اگر یعودی دید شاء الله رحمة الله عليهم ويهو كذا يهودنا منيوري وبين علماء السورة ناكار بليانو تاورا دايدة دا عملو تاور بذات يهودنا مندى ناكار بليانو سوفيان ويهو من فصدا من عبادنا وفيق من فصدا من علمائنا ففيه شبه من اليهود وقت فصدا من عبادنا ففيه شبه من الناسار سوچه زمگا علماء و گروان بويد يهود راغي او سوچه زمگا عميان و گروان بويد نصار راغي چه علماء و اگه که ده یهود و بوی را شی او چه آمیان و گروان شی نو اگه که ده نصارا و بوی بداخی کنتی بیا کئی دا یهود اگه خلقو چه ده یوی منتا کتاب را لگل ده تورات او منگا ده تورات تابداریو ده تورات بابونه و بیا جدا جدا اولو سفر تقوین چاہے گے ذکر دا پیداعش دا عالم دا آدم علیہ السلام حضرت حواء دا ردنو ابراہیم یوسف علیہ السلامو دیمو سفر القروج سفر بابت ہوئی سفر القروج نو پائی گے ذکر دا موسیٰ علیہ السلام دا فیران دا بنی اسرائیلو د دې واځي د پښتونونو تاریخونه ځ اړه والے هغه ګوري دا ای چې اکثره حواله غیپ تورات باندې ور کوي یادآړي بشرح باندې ور کوي چې ځکه پښتونانه مورخین دوا اقوال دی راغی څوک وايي پښتونانه اصل کې آري اندي او څوک واي په پاکستان باندې اسرایل دی نو باندې اسرایل سره چې ترین او غي بیا د اسرایلو تاریخ ذکر کړي چې باندې اسرایل لکم طرف نه راغلیو کما کما باندې راغلیو څنګه راغلیو هغه نو هغه ذکر کړي او ذا په دغه سفرن کوروج باندې بیا والے ورغې در هند سفرن احبار چه غیر تکی تفصیل ده شریعت ده آغی چه حلال و حرامی بکی و سلورم و سفر العدد چه ای که تعداد ده اقوام و ده بنی اسرائیل او چه کل آغی ده مصر نناواتنی و اقوارشوی و آزی کرکی پینزم ده سفر استثناء چه ای که احکامی اغا ذکر گئی بیا ده توراد شرعی او دا شرعی ده توراد یو ان نبییم دیمو اتر بوم دیمو اعلم دراش سر رمو تانمود چایی که دا غی فقه و ترتیب بانده قرآن کریم چه کلد یهودو ذکر گئی ده یهود و آمان اگر آلی او پاغی بانده رد کئی چه دا دیره ناکاره فرکاوه او دا دیده لازه نوی انسانی تا دیر تگلیفونا و مصیبتونا وقت و اغباد ده رسیده لیو یو عادت دا داو چه قوم بی یوزای متفق نپری خودو اگر بی جنگول پیاو بل به بی اچول او پای کې بی بی پا پا بی بی و بیا خپل غټه کولا کله په ورثه کله په غټه سات باندې دوه ډاله به خلک پیاو بل به واچول نو چې کومه کمزوري شو نو بیا به اګهی ځوی ستا سونه قیدان تلوی راځي چې چاندو و وغره اخلاص کو چاندی به په جما داینه به سخپل او سه به نور لاوارګی او هغه به اخلاص کړو وسوم دغا کار دی دنیا دوی سی کی پهیاو بل واچي یو بل سره هو جنگي یو لمن واسلا ورګي یو بل لمن واسلا یو خپه واسلا خرسي بل غابه دواني خرسي دې علاج د پاره دنیا دوئیسی کی بیو بلیوان چایی او بیا پاہی کی زان لگا ٹاکئی لگا سر بقرہ پینزاتی آئی میا تو گو رہی سر بقرہ پینزاتی آئی میا تو سمان تمہا اولائی تقدرونان حسا وتغرجونا فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وحياتكم صارا تفادهم وهو محرم عليكم اخراجهم أفتؤمنونا ببعض الكتاب وتغفرون ببعضه وما او من یوالو ظکه منکومل الله خزنون في الحیا دن یمل خیادي رددونونهله شدله ذااب وله او پغااف نام تعملونه بیا تاسو دغه کسان چې وج خپلملګري وبا او ډل ستااسونه د خبرپو کروونه. امداد کوي په خلاف وی کډیا وبله په ګونو د ګناه او د زیاتی ویاذګم او سارا تفادوهم راشی تاسو ته دې ان فدیوار ګوځي دی نا او هو محرمون علی ګم اخراجهم او شانداده هراند ته سبحان دی او خلل او دکلو نیو باسی یو بل سر جنگوی او بے جنگو نو بیا بے وی رازی وی چاندہو دنیا دوئی سی کی پہ یو بلی دوانو لاو اسلوار کئی تاسو تاریخو گوری نو دنیا او جنگوی دوانو لاو اسلوار کئی دوانو سر راز بازی او چکل بیا کم نا مړی کیږي نو بیا غیلې علاجونه جوړوم کوي یو طرف ته و باغانی په خورای بل طرف ته ولا بیا وکسینه او دوا نه ولا ور جوړو ورکي د صرف د دنیا د غټلو لپاره چې دنیا په یو او دا یو لوی باب دی قرآنی کریم دی يهودو د صفاتونه دی لوي چې نن او پی جنا ځې سباب یادانه وي چې زنه خبر او ما دیمه ډالل علي کتابو لنصاره نصاره هغه خلکو چې وي مون تعالی حضرت عيسو عليه السلام را لېګل او هغه الله پیغمبر او زمون په هغه ایمان دی او هغه الله کتاب او ارګړې انجیل نو آغا انجیل اغاز مانی کتاب ده او منگا غمانو منگ داغی پیروکاریو و دا نصارا چیو دا اکثر امیانو نا کوئیو او دای با سنی سنائی خبری کولی بچ سب او ریدرنو آغا بیوی خبال علمی اونا دورا نو دا دای میشان لامیانو دا دی وجنه ابن مبارک رحمت الله له وی الاسعاد من الدين سند الدين نه لولا اسعاد الا قلم شاء ماشاء ان که سند نه نو باز چا چا څنګه خوخه و هغه وی جاس وی نو با سغبه ویه انسان د دین نه دی د دې وجه خلیل راځل نو هغه امیان هغه ځیان نه یی نه پوي او گاغی او کار کوي نو نه پوي د وجه نه کوي د زړه وجه نه نه امیانو د دې واجب قران کریم چې کله امیانو ذکر کوي نو الله وایي نا پوه نا خبرو او چې کله قران نو بجلا چوه مغه هو نو خبره مغ ته نو چې کله قران کریم اوري نبي او چوه هو مغه هو گمرا شي نا خبرو اس ملتفہ تو لگی دا من کو دینا نو خبر چدا سدی امیان دانسوارا اکثر امیانو او نا خبر او نو قرآن کریم دا دای ذکر چکلا گئی نو دا کو مختلف سورتونو کی کہی سورہ آل امران کے نسا کې ماہدہ کې توبہ سرح احضاب کے سرح احضید کے مجازلہ کے الحشر کے گڑو سرح دلو کے قرآن کریم دزئی زکر کئی دادوڑا لیدی یو یهود او دویم نصارا درہم اڈلوی منافقین منافقین اغا خلقو چغی زانتاوی مومنان دا یو چې رسول الله صلی الله علیه پیغمبر دی زمون بی ایمان دی قران د الله کتاب دی منګې منو الله منو قیامت منو خدای وا ازايري به داوي زړه کې دانو د دا منافقین دوکه سماو یو منافقې اعتقادي دمو منافقې عملی منافق اعتقادی دیتا وی چه داغا عقیده در دا کفر وان زایری داخت کارا گو چه ما دویم آغاو چه داغا عقیده و در ایمان خوکارون داغا اغا در دا منافقانو قرآنی کریم پا دی دوانو بانده رد کئی منافق اعتقادی داغ حکمم ذکر گئی لگا سورہ نیسا یو سر سر و سر و اختمیاتو آد نمبر ایک یو سر سر و سر و اختمیات سور این ایسا آیت نمبر ایک ساو چوالیس سا. زلگ مخینا او اند منافقانو ذکر شورو کی ان الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ خَادِعُهُمْ يَقِينًا الْمُنَافِقُونَ جَلْوَلْ گئځه الله سرا او هو خادعهم الله واس زل چلول دانا چې هو خادعهم الله بده یې سره چلول کی نن داسمنه مخادد الله صفاتو کې ناراضي ذکر ذ فعل کی مرات نہ سزا ذ فعل دل دے مراد سزا ذ فعل معنا دا ذکا وہ خادی ہم صفات الا لا صاحب نبی مخاد اللہ تویلشی نہ اللہ منو کی خدا نہیں دی مطلب ذکر ذ فعل مرات نہ سزا ذ فعل معنا دا ان المنافقین یخادون اللہ یا کینان مونږ غان چالو لګی دا الله سره وو هو خادقهم الله واس زاز چالو لور کی دیلا وای ذا قامو للصلاه دقامو غصاله کله چې پاس دی د دین کار تا کار کاموکو سالانو پاسید ایسوست ډیر پر ناراستای بان دین تا اوزگار نیو یو راونا انا ساد زان خی خلگو تار و لا اذکرون اللہ اللہ قلیلہ او نیاد ای اللہ لمگر لگو چکم کار گئی نو دو زان خول آئی دا پارا بگئی کدو دین کار گئی نو د زان دا خول آئی دا پارا بگئی که خیرات صدقات که اینو ده زهن ده خونه ده پاره با کئیه منگه دعو کراو منگه تنزیم دعو کراو منگه دو را گوشائی وارکره دو را وڑا وارکره دو را دعو تزار کنو لیکی داده منافقانو کاری یراعون اناسا زهن خیخال کتاو ولا اذکرون اللہ اللہ کلیلا نیاد ای اللہ لم اگر مضبزبینہ بین ظالک لا الہا اولائی و لا الہا اولائی نبا اید دی کسانو سران نبا اید دی کسانو سران چا مطلبو نبا اد مومنانو سرک لک مرگری نبا اد کافرو سرک لک در میانوی دوبلاګ ویو میا ندی کی لا الہا لا اولای ولای ما اولای نلګی کسانو سره یې نزه کسانو سره کلاګ د چا مارګر نن دې چاند به کلاګ مارګر په دامن کې مردې زهر څا سره دې نوار بسی بیا إِنَّا الْمُنَافِقِينَا فِتْحَرْقِ الْأَسْوَلِيْ مِنَ النَّارِ إِنَّا الْمُنَافِقِينَا فِتْحَرْقِ الْاَسْوَلِيْ مِنَ النَّارِ يَكِنَا الْمُنَافِقَانَ پَلَان۪因ِ تَبْخَقِي بَيْكِوُرَ إِنَّا الْمُنَافِقِينَا فِتْحَرْقِ الْاَسْوَلِيْ مِنَ النَّارِ يَكِنَا وان انتجرا له النصيره او ونم مين ثيلا سګم دادي لاندې تاوګه ويغه اورا د کافرونو یموال د لاندې ګور ولي دغه نو نقصان زیاتو کافرو خارو دشمنو قاتې ځان ساته د منافقو دې مرګره اون نو ځان یو نو ده دن نقصان زیادو دلستونی مارو دلستونی مار اگر نقصان کئی دو گذان داخ کارا کو جستا مرگره ما زتا سره ما زتا سره یوزائی ما خو مرگره نو چه مو کبه منتا نو خلاب بیکو چه مو کبه منتا نو تبه بدنامولی دوایای مایا د وګره نو انتم د دې صفات خایو واینا وَا نن ګم لا ملایوبته اننا فاینا فا صاحب ګمسیبته اننا تعالی کذ انم الله علی انما ګم شیدا یقینن بازستان سنا مسوږی چې سوس تایه نکورا سی تاس دا مصیبت قالا قد ان عمدلاو علی نویدا انعامو کالا پا ما باندی از لم اکم کلا چه نومزد سر موجود شکر دے چه زور سر نوم کسی با امپدی مصیبت کراغ لیوما ولینا صاحبا کن فرلم من الله لا يقولن کانلن تگون بنغم و بنهم و داد نو کوراسې له تاسو ته فرض دي تر مال راوي دولت راوي نو دی وای کانلن تگون بنغم و بنهم و داد گویا کنو میاسام مندو دکې سدوستي تاسو یې الله کېوې سوک نه ز دې مړه بیا یې رومه ز دې په او ځړ یا لې ځاني ما هم هاي هاي رومه لې ما درا چې ز زای سرا فارفو غوذن علي ما زباقاميام چې بکاميا لوی باندي ار باندې چې زوار سراوي منافق صفاتونه سورہ بقره ها اول آیاتونه وګورئ دوه تاسو ذکر کړئ المنافقان صفات سوره بقره و من اتم آیات و من الناس ميهو یؤمن بالله و بالیوم <الْآخِرَة> وما هم بی مؤمنین باده دخال گناه سوگ دی چه ایو آئیمان راوڑی ده پادلا برود آخیرات وما هم بی مؤمنین دید ایمان راوڑن کی یو خادیون اللہ والذین وما يهدعون إلا نصهم وما يشعرون فيه قلوبهم مرضون زلائر انزور ده زلائر انزور ده الله مرضونوت ده فزادهم اللهم اللهم, اللهم نورم سرقندك فزادهم اللهم رضا ولهم عذاب أليم مما كانوا يذبون وإذا كيل لا تسدوا في الأرض قالوا انما كانوا مسلمون كلا چون توه لسی فساد مگوی بس ماکی وایدی مگای اصلاح کون کیو کارم فساد کارم گئ روانی کارم گئ فساد نما الله ویل اصلاح مقصد اصلاح وئی تیرا مگکھیر وای گو مگای اصلاح فساد على إنهم مهمون مبسدون ولكن الله يشعرون خبر دعاً دعاً دعاً دعاً دعاً مبسدان ولكن الله يشعرون لكن دعاً شعور نشته بالصفة وإذا كلا لهم آمنوا كماما الناس قالوا أن أمنوا كماما صفا من شران دوا ذ بی وقوفو نسبات کوي چې دا ورغاو دا میونت یم ځان کې پیدا کا مړی یا بی وقوفه کونتي او بی وقودي کومګرلی صاحب تو بی وقوفنه نسبات کوي الا انه سوار ودا ګلایا لمون وذاق الذین امنو قالوا آمنا وذاک لو لا قادو انما کم نَا انما ناہنو مستازیون دا دائی کو استازاں نیکینا مشرار کوئی نو چاہ گئی تا سکا برای شیئی شکا لارشی مون خود دیل از دلیو غی پور انٹو کے کولے مگا گئی پور مسخرے کولے نو تا پور بٹو کے او مسخرے کئی اللہو یستازیو بہم اللہ با سزالتو گورگی ویا من دون في طغيانهم يامهون او پردید ایدارا پسر قشود دائیگه ران پریشان دا صفتون ده صفت منافقانو دا قرآن کرن دیر بست و تفصیل سروری زگاددائی نقصان زیادو مشریکینو نبی علیه السلام تا آغا تکلیفون نو رسولی کمچه منافقانو و مشرقینو بیدرتورو گزارو ناکڑیو مشرقینو مقابلہ کڑیو مشرقینو بکانو ویشتے ہو و مشرقینو واللہ اپا بی بی باند توحمت ناو لگو لے و غزے واللہ توحمت ناو لگو لے مشرقینو اور سرا جنگو ناکڑیو و پا نبی علیہ السلام الزام ناو لگو چه ده زمنگا مالونا <سؤال> فوری زمن صدقات سیدت ورگئی دائنووه دی منافقینو در نبی علیہ السلام پر بی او پا آغا بی بی چه در آغی صفائی در اسمانونا راغ لیوا آغا بی بی چه نبی علیہ السلام میرا محبوب آوا آغا بی بی چه نبی علیہ السلام سا خاترم در آغا اغی بغی گا کیو غریبتنامه لږولې مدافقيقینو فنبي الله زمام الزامونه ما ګوليو وامن ما يار مزوکه صدقات چې دوی هغه صدقات او په ویش کې انصاف نه کوي خپل پروارو الله ور کوي چې سوګي خوږي غلا ور کوي سوګي نیغه غلا نو ور کوي ا مګلا نړه کوي زموږه حق زموږه اغایب نبی عیسیلیم مشرکی نو نبی عیسیلیم مقابلہ کڑی وا و بدن تو بینو اکڑی دائی بدن تو مقابلہ کولا نبی عیسیلیم مقابلہ کی جمعات جو رو اور نبی عیسیلیم دے وی تراشتی بھونیات کی دا جمعات نو دو دشمن د پارے مورچا جو د يهودو لپاره مورچه جوړه کړې دا غي د پاره کو منافق ډېر خطرناک افیرګه وا ناکاره افیرګه هر دوی پیدا شوې د دین او جمع شروت لاس لا نور راغله سوره توبه کې بیا ز تفصيل کو د دې منافقینو رد سبب سوره توبه کې الله دریش پیتا صفتون تدهی خی او پدهی بانده رد کهی چه داده منافق صفت ده داده منافق صفت ده داده منافق صفت ده, داد ده وی بی جانا چه سبا دانو های چه زناخ براو ما زدرو کشوه او. و ما نده منافق صفتون خیه سالوره ما فرکلا المؤمنین مؤمنان القران کریم دا غهی سره خ کتاب مومنان سره جکل قران کریم کتاب کئ نو مومن لا دارد گیر نا ور کئ مومن لا تصدی ور کئ مومن لا بشارت ور کئ زیر ور کئ چې خفا کیګه ما تا کا تبدار لا الله غند من له الله تعبداری مطالبه الله کو شاہد در گئی اور ذا بشاراتنا کلا پر سری انفاز ور گئی کلا پر اشارات و باندي ور دنیا بشارات ور گئی کلا اخرت بشارته لکہ زمر ایت نمبر 18 او ورئی اتلسم سوره زمر آت نمبر اٹارا اطلسم بشارت او زیر ورکی مومنان اللہ سورہ زمر دروشت مصیبارا آت نمبر اٹارا اطلسم زدوال لسم آیات نشوروکو آت نمبر الذين تنبغوا تعبدوا الضحى وانا اغوي الى الله لهم البشراء هاغه سان چهيزان بچغ ز عبادت غير الله نا وانا اغوي الى الله را وقلزم الله طه ذي باغوت کله ما او بيضمن دون الله چه باغز الله نے عبادت کیږي هغه پر ازاي والذين تم اب تواب تايغ دوها واناغ الى الله اگ سان چلي زم اسات عبادت غير الله نا راو گردد الله كتاب تا راو الله دا الله کی تار تا دا الله کی تار تरावर دا دا الله تا ودارای تरावर ګرځي دا هرحال کې د کتاب دا یې سره ایزانو تړو کاغه راحتو کاغه تکلیفو کاغه خوشحالي او کاغه غمو خدا الله کی حساب زر ایزان تړره وو والذی ینتراو تاو او دوها وَأَنَا أَبُوا إِلَى اللَّهُ راو کردید اللہ اللہ تا راو اللح اللح کی تاب تا لوم البشراء دیدانا در زیرے بشارت ور گئی مومنان اللہ بعد زیرے ور کا بندگان اللہ پیغمبر دوئی زیرے واللہ ور زه وروړ ورک په بشر بعد زه وروړ کب دي چالا الله وینایاست میونل کولا ಭಯ ته میون سما هغه سن الله چغیتاب دارید کېد قرانه هغه سن الله چغیتاب قول د قران نند الزینا یسمون ارتولا آیا که سانولا چھوئی ود بی قرآن تا قرآن تا کی هر حالت کی قرآن تا ناس دل که مخیط او کپنا دل که مقامخ دل او که مقامخ ندل و قرآن تا ناس دل او قرآن وی قرآن ودفروت دل اللہ وی زیر و اللہ ورکا دینا ونوی مقام بل سی چ زيره ور کوي الله ور کوي قران تا ناس ته الذين استمعوا لكلامه ا غسروا لجي تا فهم تبون اسن نو تابع داري کوي ذو خوافي ذو قران قران تا ناس ته ذو قران تا او تابع ذکر کی بل بخیاس کی ورا دې یو د دا ذکر کوي او بلکې از کوي لګبیا دې کل خیر شر به قياس کستا لاس خیر او شر ده الزینا استمیون کولا ها کلسان چای و دې قران ته فیتبیون اسما تبیاری کوي ذو امر ذکران اولایک اللذین آداؤم اللہ دا کسان دیچہ اللہ علا توفیق وار دے اولایک اللذین آداؤم اللہ دا کسان دیچہ اللہ علا دے واولایک آهن اولوالباب آو دا کسان و cambi quizz mud ڈاک اللہكم چه دا اللہ کتابی پرین خودا دا اللہ کتاب داناس دے او دا اللہ کتاب سرو طللے دا حالت کی نو اللہ وی دین زیر وارکان اونایک اللذین داهم اللہ داکسان دی چه توفیق وارگڑی دی دیلو اللہ وولائکا هم اونو الالباب اردہ کسانا اوندہ ایدی آقل مندہ چا اللہ توفیق ورک خواہی کتاب تناس دے ککور کے دے او کباہر دے خواہی کتاب تناس دے او دا اللہ کتاب او دا اللہ دا کتاب تابدار دے دا اللہ کتاب نپری دی دا چا اللہ علا خشالی ورغئی بشارت ورغئی زیره ورغئی دغه سي بشارت قرانی کریم زائ ب زائ وا دي ورغئی هه بقرہ بيزنر شميات بيزوشت بيزوشت مياتو ګورې نمبر 25 بشارت ورغئی مومنانو لا سوره بقرہ اعد نمبر 25 ینځيشتو په پباشر الذین امنوا وعامل الصالحات ان لهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار ذره ورګه څو لا چې ایمان الصالحات اعماله غنې غ لهم جنات عدن چ دېګل دي جناتونه تجربې په تهاله نار بایواد مان دې روانو دا دینوالي کله ماړو مکو من ها من صبرت رزقا کنا چې دې در ز ګورګي شي د میوې رینه ز خوراک قالو از الذي ر ویتنا من قبل رزق ورکې دې وای دا چې موږ لا په خواړه کې شو قالو هاذا الذیرو ذکناه من قبل و اوطو به متشابهه ازواج مطهره او دې لا بږي بیا نه پاګه شوی و او خالدون او دې وی بږي که بشارت کامل ذکر کای کامل بشارت سجانت با لورگشی اجزائی با امی پاہی کبا مرگری امی بی بیانی بی ورسرا پاہی کبا خوراکو برای مانئی پاہی کبا سی زنان برای مانئی دوازی دنیا کو بے خیستی دنیا بے دماظوی فاخرت نصور اے نحل آدم ورسطان میں اکور اے ونوی سورہ نحل آدم ورسطان میں و نبی سورہ نحل آدم ورسطان میں و نبی مانا ملا صالحا مل اگر نا انسا چاچا ملو گرنے مانا مناصلي هم ذكرنا و نسا جا جا ما لوګ نیک مؤمنون او ها تاوی چریده مؤمن فبنویان حیا دان طیبان ژوند ورګو ژوند خوشالای الله وی خوشالای ژوند او لور کمال ژوند دې خوشالای او چړونو دو بو بود بوار سرگه خوشحاله بوئی اگر جوندی ده خوشحاله ایشی چاچه نیک آمالو که تاسو چر تاولی ده چه مولیانو جلوس استه ده چه زمنگا تنخواه کاما دا علانکه ده مولاگا رید ست تنخواهی پیز زرا و زیاد نزیاد لگ زرا و دا چر تا مولیانو جلوسو نیست چه منتاو آرهو دی و تنخواه کاما دا علای خرم خپېزه حق کولی جامه خپې زار او هر څو کوئ ډیر ماردار دي هرتا چې ته وډی مولا چې تا یې احتياجی وکړه علی وي هغه یې احتياجی مخکاره کوي هغه ژوند خوشاله وي آ چې لګونه ترخاګانې نوار کال کیا او جلوس و باسی ازمانگا تنخواه کام اداو سکیل کام دے او پلانے کم دے او پلانے دو مولا غریب اٹھو سکیل لیشتے او بے سکیل آگا موڑ دے او دائی تولو مری ہوگی او نحر دی اللہ دے خوش آلائی جونو اللہ ورکی جون خوش آلائی چا اللہ والا جون دے خوش مانا ملا صالحا من ذکرن او چاچا او ملو گننه اکو او که خزار ووو مؤمنون او او حال دا دی چوی دی مؤمنون ایمان بکیو فا اولای ایمان اعتماد او باوری چه اوزادس دی چه ازمادنو گه اتند زیمان دار دی لو هو الله بلر الی دی و یرزق من لا یحتسب زباندار سی طرفنا رزق ورگومه چنای باړو هیڅ خیال کې امبن ناراضی هلی بس حسابو کې دھاری به بیار وال سی حسابو کې نور سی حسابو کې چا لا داس طرف نه صبح د صوبا ببویا مانعن الله صالحا من زكارنا ورسا ووه مؤمنون او حالا ده چوه ده مؤمنون فلنوه انه حياة طيبا خامغا جوان بورقدلا واجوان ده خوشالا خوشالا خوشالا بایو وننزی انهم اجرهم بیاسان ما کانو یعملون او خامها با دورکن دا الاج رضا ایو بیاسا لما کانو یعملون پا خیستاگا تریکا با نیچ دیکون اللہ و ایزبو اللہ خیستا جوانو ارکوما جوان بو اللہ دا خوشحالای و ارکوما او بورا کبات جان زمنګات جوان خوشحالای باندې بو شو لقدلونا بسیوفه من سره وا په چورو باندې به جان غړیو مننه به زها خوشحالی اغستوا خوشحالی الله غچا له کتاب سره وتنلای شو دارن دی سوره نال کی یو شادو اختمایات کو مومنانو سره هتاپ گئی بشارات ور زیره ور کوي اا نمبر 41 سوره نعل والذین جاروا بالله من بعد ما ظلموا لننبعون فی دنیا حسن اگسا جئ ہجرت کو بدیندا اللہ کی ہستائیں نہ چھ دی باندی لانو با ویان نو وی دنیا حسن خام غا زای ورک ما دایله به خوشاله خا مراج زبرګه ما دې له دنیا کې خيستا ولعجر الاخره اکبر لو كانوا يعلمون او خا مراج الاخره دې لولې ده لو كانوا يعلمون که څه دای پوي ده دنیا به والله استقبل کوما یرو بچی له مستقبل کوما مستقبل سي لا په خبر بو یو دا غريزای سکول دی ولي کې دریب کې داخل کوی نو جه اړې دي او دی لا چې مو مستقباله کو مستقبال دی هغه بیا شرابی الجرسی او نیونی بیا پس ویږي موږ نه چې او چې مستقباله هر کې دین و تاو خایا چې مستقباله هم خشي او حال هم خشي اوسنه جو ان به هم خي او اوسنه به هم خي ولا اجر الاخره اكبر خامره الاخره دله دې لو كانو يالون كاشك زيبيده الذين صبروا اياك سام جي صبر وک ول ربهم يتاكلوا صبر قران کې نوي زياد صبر ذکر کئي صبر کا صبر, کا, صبر کا. د صبر می وای خوګیه صبر کوا استقامت ځان ګراوالا نګواله راوالا نو چې تک لکی او صبر کې داینه نتیجه مخراوزی الضینا صبروا ورب یتوکلون آکسان چلی صبرګو وا دار بهم یا دوکلون خپل رباب نظام سواری صبر یو کا خپل رباب نظام سواری دا غيوه دنیا هم خیر ساي اخرت بهم ولا الله مومنان لا استقامت ورګي کلاګوال ورګي څکلاکچا هر پروا مګو تخپلکار کاوه تخپل دې উঠি یا دا کو ستا کار پرکارو به دا تخپلکار کو مرکه الله ته پریدا وځه سوره حمیم دیر شمایارت درا سیدا ا حمي سيدا ديال سمايات ان لارذینا قالو ربنا الله يقینا نا گسان چوي رب زم الله ثم ابیاکلق دل په دی باندې تس دانه چې الله من ما ابیاکلق استقامت استقامت لوی دی همالذین قالو ربنا الله یغناک سان چې ای رب زوج الله دے ثم استقامو ابیاکلق دل په دی تان تان زالو علی الملائکه را جواب دیو دی ملائکه الله تخاغو ولا تان زنو ملائبه دوی میه ری گئی مغان جنی گئی الله را بدليږي خواږه کې ان اللذین <سؤال> قالوا <سؤال> رب الله ثم استقاموا abbia gla gudre dan badi baad di ta ta zalu ale malai ka razi ba badi baad malai ka amlai go dawai allah زې ریوا دې په جنت اڑا چې تاسو ریوار د ګورشي یاري ګما رمجمی ګما الله به له جنت تلکې نانو اولیا وګو په دنیا او په اخرات مکه تاسو مرګ دیولو کارځه مرګ ته خپل خدا یو بیاو نه ملائکه درس رہی دا نو او لیا کوم فی الحیات الدنیا بچاسته سو دنیا کی او فی الاخره او کی وانا کوم فی اربع دش د یک سو کوم دا کی اجه وای تاسو دلونه زګه ستاسو له سره دنیا کی هغه نه علاوه درو والله به الاخر کی په شېعو قران الله دې رحمتونو لویه کله کله وی درس کوي په جنات کې ډېر نعمتونه یو او ګماتا الله وایي چې تر نو څو غاړي نو ځکه غوام چې الله تعالی باندې راته کېنو زه ته قران وابه راه عبادت په نیت وجوده غبره دا چې تراسې ډېر تالیبان در تناسی و تورا تا قرآن نواه زیزان لقوان دی وانتی وینی یا نوینی کلاو در تا مخی تناسی و کلاو پناهی خوشش ریک دی در سرا مرگری در سرا یوزای بی در سرا من گرنان که مخامخ نی و پناه ناس دی و ماغت و لبا چه اپن پیر گی بناس دو در نو که ناس دی. او داغین زیادی الحمدلیلہ زگا پرون و زرگون و باد دیو ننبا او زیادی اول ما یوازی ناس دو بچی او خزی ناس دی نو سره سارا شته او زردی سخواڑی آمد اللہ در کئی نانو اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخرہ مګاست تاسو دوست hảo دیو په دغه دنيا او په الآخره او په الآخرت کې ولګو انفسو کوم تاسو لا غوي په دې کې آیا چې وانی تاسو جوړو یا او تاسو لا وای په دې کې آیا چې تاسو واری په دې باندې په دې اغم دل نظر کو لشی نور ذات غفور رحیم ملماس یا بغیو تر با کو کن کی مرا او ته خا په تسلی ومن ا قول ممن دعاء الله سوږه استابینا کی دا چان چا تا تور گئی تمد تا داوۃ لله نور الزرين طازي مخيطان دعوت الى الله चलो दास्ताकार दे وبنا اسن قولا مما يدع الى الله وعد الصالحا وقال انني من المسلمين او ذا زي ما غلق <تصفيق> حدود الله تا وقال انني من المسلمين اله زما د غاړ کې خوندون الله تا دارنګت بشارت ور کوي نکواله ور کوي چې پرواه د فرای دین به مؤمن لا کوي مؤمن لا بشارت ور کله دنیاوی کله اوبروي کله رښتول قلب پسړواله پټای لګي چې پرواه موږ ته خپل کار کوي سوره یونس آت نمبر قاعد نمبر باہر ساکت دوش بے تفاہ اَلَا اِنَّا اُولِيَا اللَّهِ لَا غَوْبُنَّ عَلَيْهِمْ وَلَا مِعْزَمِنَّا خبردار دوستان دا اللہ نبا یارا پا دائی بانے والاهم یحزانون او نبا دائی غام جنشی خوف او خوزن کی فرق دے خوز تیرشوی غم او خوزن راتون کی غم نبا پا غم غم پا غانجنشی نبا براتون کی اللہ اولیاء اللہی لا گوبن علیہم والاهم خبردار دوستان دا الله چه دی نمیع را بدهی باعت در ارادونکی وقتی ولهم یه زنون آنه بدهی غام جنشی تیر شوی بسی هیس خمبه پیده یو لاغو خونه علیم و لهم یه زنون نمیع را بدهی باعت دی ولهم یه زنون آنه بدهی غام جنشی یه را الذین <اللزين> آمنوا وكانوا يتقون ارکسان چې لې ایمان راوړل دي وکړو يتقون اته ځان ساتون کیو د شرک او د ذات نه د اولیاده الله دی اولیاده الله نو بیا رینه وګم جوړي کی الذين امنوا و اكانوا يتقون اركسان چغې ایمان راوړل دي ارغېزام ساتونکي زمارو اونه لومل بشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره دیل ربا زیریو ودنیا دنیا و آخرت کی دنیا کی بہم بشارت دنیا کی بہم زیری آخرت کی بہم بشارت آخرت کی بہم زیری لوم البشرہ دل حیات دل دنیا وفی الاخرہ لا تدیلہ لکلمات اللہ نشن دے برلی دل کلمو دا اللہ لہ غالق او دا ام دا دی کامیابی الوئیو ذا لگا ونفوز ونازیم او دا دی کامیابی الوئیو دارنگی کلم و منلہ زلک لگئی پتای پیولا لگئی لگا سور اکاف سوار نسم ہے ہاتو گورئی سور اکاف آیت نمبر چودہ سوار نسم سوار نسم تو نو کالو پټای لاګای د مومن په زړه باندې زړه وا د مزبوطه یو ورابطه الا کلوبې می قانون پټای لا ګولې منګا دای په زرونو باندې کړه چې د پټایا لا ګولوي منګار د هی بخزر وو باندې انقام کلاچ دیودري زل انا لا رطل قلب پسړي والا پټایو لا ګونا ربطنا قلوبهم پټایا لا ګولوي منګار د هی بخزر وو باندې کلاچ دیودري زل فقال ربنا رب السماوات والارض لَنَّا دُوَا مِن دُونِهِ إِلَاحًا لَقَلْ قُلْ لَا اِذَنْ شَتُوْتَوْا پتای پا زوال اولا گئی دا احوال دا منقادینو دا مومنانو نو قرآن دا سنورو فرقو خطاب کی کلا دا مشرک سرا کلا دا احلو الكتاب سرا کلا دا منافق سرا او د آري دلي سره جې خطاب کې نو بوجودا جودا انداز باندې کې کرنجم په خپل ځای راشو نو هم غوايو د اتونو کې خطاب د مؤمنان سره بشارت ور کې دنیوي يا اوغړوي د زاهي خطاب د منافق سره داغه پنګر نار کار صفات باندې رات کې ديزایي کې خطاب د مشرک سره نمو آئید آغا پا شرک رات کئی بکم قسم دا شرک را نو حلا با منگو آئیو دارنگی کلا کلا چطیو ایاد کے سوچ کے نو تبا گوری نو پاگی کے با یو در مقاسدو ارباو آل یو نبیانائی سنور مقاسد دا سیدی چطول انبیاء لے مسلام اللہ پاگی را کمیان نبی چی را تا نغم صلور خبر احمی کولی یو اثبات توحید چو ده یو آلی آغا بے بیانو چو اللہ یو دے ذات او صفاتو کی او ده اللہ شریک او زداری سوک نشتے دویم اثبات رسالت ہر نبی چی برا نغمه دا صاحب تو لا چې زذ الله رسولین الله را لګلیم دا الله درته خبره کوم ځان نه کومه دریم صدقه الكتاب هر نبی چې وراته نغمه ځکر کومه داب ثابتونه چې الله سره عالیګلی دی یا مالا راکڑی آزمان مخی نو دا رشتینه کی تام ده عوضی کی درو اونیشنا او سنورم اسمات قیامت هر یو نبی چی برا تو نواغب اداوی چی اورد او پای کی به حساب کتاب د آمالو کی گی قیامت بخا مخارا زی بیا د دې لپاره څالو لري باغ یې خپلولې ام یو الجihad په سبيل الله تعالی چایب jihad کو د الله د دین لپاره دیم الانفاق په سبيل الله تعالی چایب مال لاګو او نور ته به وی چې مال اولګوی دا تا زوینه پارا درم تنظیم چايبه مرگری یو ځای کون یوم سر به تڑل داخل به اتفاق او انتهاط جوړو لکه نبی علی السلام او چې دوطره لګل یو به ولا میرګو الهیې او اتیو والا او خان عبد الله بشیر امیر خبره پر معنی ایتال بکوی اگر که غلامیا بچي اور څاډورم اذاب نو څالو روت چې ایت وایو مقاصد اربالیا منګه دا غینه تعبیر کړو ته مقاصد ارباو عالیو هر وخت شیخو قران نوور الله مرقدہو آغیبت تابیر کو پا مقاسد ارباو عالیو امام راضی رحمت اللہ علی تینا تابیر گئی پا ثوابقو رستی سلور چیو داگینا شیخ کو پا ممیدتا تو باندی زکر ممیدتا تیو اتا زکر وی چھپدی میں داوال سلور مزودول امام رازی رحمت الله علیه ابن تعبیر کیں پر لواحق او تن لواحق وی علماء نے بحث استلا دارجہ خپل استلائی د مقاصد اربعہ کریم با کلا کلا یو دین هاغه ثابت یو کرم اسواد توحید کیں کلا با اسباد رسالت کئی کلا صداقت قرآن او کلا اسباد قیامت بکئی او اسباد توحید چی کئی ندا با مختلف انوانات باندی کئی نور مسائل چی اللہ قرآن کی ذکر کری دی لاغ پایل یوے نو آن باندیدے لگا مز نو اقیم الصلاۃ ذ زکات مصلا نو آن تو زکات بو چکلن تو وحید مصلا ای رضا بو مختلف انوانات و باندسابیت ای زکا دا ډیر انوانات و باندسابیت ای او دي مختلف انوانات دي او هغه په انشاء الله زروستو بريانو مال نو قراني کریم اسباد توحيد کوي هغه بیا په مختلف انواناتو او د سنور والا مقاصد قراني کریم کې کلا کلا په یو ايات کې راځي بكي کلا کله په یو صورت کې راځي بكي کلا کلا پدی باندې مستقل مستقل صورتونه ذکر کړي لکه اسواد توحید نو پاندی باندې سورہ اخلاص تُل ولله او احد الله صمد لم یلد و لا ولم و له کوفو احد پدی کې بلا ما سلامیشته اوسره اسواد توحید كما لاقى اسباد رسالات نوابي باند سر القدر ان انزل الله في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكه وروح فيها باذن ربهم من كل امر صلام يا عطار وقت الفجر نو باغی بان دی مستقل راڑی لگ اس بات دی رسالت باغی سورت زہا والزہا واللیل ازا سجا صداقت دی قرآن نو باغی مستقل سورت لگ سورت قدر کلا اس بات دی قیامت کئی نو باغی مستقل سورت راڑی لگ سورت زنزال اِنَّا اَنزَلْنَاو فِي سو ازازن زلت الارض زرزا لها و اخرجت الارض اسکال وقال الانسان ما لها یوم ایدن تحدث اخبار لها نباوی مستقل صورت کلا کلا قرآن کریم پا یو صورت کی دا ٹول راجم کی یو او کلا یو انوان مخی کی ابل بلبسی کی نو کلی پیو ترتیب باندی او کلی بل ترتیب باندی ذکر کئی اس باد توحید چی قرآن کئی نو دا پا مختلفو انواناتو باندی کئی کلی پا انواند الہ پا انواند الہ چی الہو ها جتروا اغا یو دے او با غیر دالان بل الہو ها جتروا نشتا لگا سور بقران آرته برې څو 300 یو څر دریشپیتم وای لاه قوم الوه واحد لا اله الا الله الرحمن الرحيم وای لاه قوم الوه واحد اله اساس الوه يکيو حاج اتروا اساس حاج اتروا دی یکيو لا اله الا هو نشتِ آجَسَرْ قَوْنْكِ بَغِرْضِ اللَّهِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ عام محرابان و خاص محرابان ده اس وعد تلحید پہنواد دا الٰه دارا کیوندی سورِ بَقَرَا کی دو سوئے ٹیز پاز رستمائیات دو سور تیزے پانچو سمایات اللہو لا الہ الا ہو اللہو لا الہ الا ہو اللہ چلے نشتے آجر سر کے اونکے بغیر دی اللہ اونا یو اللہ آجر سر گلو آلا دے یو اللہ آجر گلو آلا دے دوی مایات اس بات توحید پہنواد الہ. الہ اللہ لا الہ الا والحیو القیوم اللہ لا الہ الا اللہ اچھے دیں نشتے آج سر گونگے بغیر دے نا یا اللہ جب تنہے سر گئی یا اللہ یہ دنیا بڑا گہیو۔ سورہ آل عمران کی آت نمبر 18 اتلسمہ۔ سورہ آل عمران آت نمبر 18 اتلسمہ۔ شاہد اللہ انو لا الہ اللہ۔ بیان گئی اللہ شاہد بمانہ بیان حکم اعلان شاید اللہ آنهو لا الہ اللہ بیام گئی اللہ آنهو لا الہ اللہ چه شاہد آده انشتی آجا سرکونگے ان باگرد دی اللہنہ یو اللہ آجا دون سرکیو یو اللہ آجا دون بھراکیو دارنگی سورا اینسان یو سر یو یای میاد سوره نساء آد نمبر ایک شاو اکتر انما اللہو الہو واحد بشکا اے اللہ بشکا اے اللہ اللہ دیوکیو انما اللہو الہو واحد بشکا اللہ حاجت روادیوکیو الہا و ذات دوی چه حاجت سرکئی ان الله الا هو واحد بشکر الله حضرت وازیو کیرو دارنگ سورہ راز نمبر 10 شب سورہ راز آت نمبر 30 دین شپیاتو او ربی لا الہ الا ہوا وی بیمبر داناتی زمار اب ایلا نو انتاو کار وی نعره رسالت رسالت کو یا رسول اللہ نرے نعره رسالت دانا قل وی لا الہ الا ہوا وی بیمبر داناتی زمار لا اله الا هو ني سه اج سر غونگه باغير الله نا عليه تا گندو ويلي متاب خديا الله باندې زانس فرمان تا کول دي توي چ انجام الله تپريزا پريز کا وا دانجه پريز وانه کي تو کال بخوداي ني نبی الله سُدکی ګوتې ورګاو او تو قلب بخودای له بیا رتبوره دا دې ته تو کال نه وې یو نیمه دې تو کال بخودای له تاوکل بس چې سي عادي تاوکل دې دوی استعمال کار انجامي الله تفریدا پرې اس علاج کا او په لا اعتماد ساته د چې تا و کول دي نه اعتماد د علاوه باندې نو ارجه ا اسباب علاج دا کوا او جامع الله تفریدا نو څو چالو د او د اسباب نه انکار او چا تا و کول خبره روان شو, شو نو سوق داز شو چې هغه سودایان شو نو هغه داز شو دا شو چې لاس وینځینو تر کاټه نه راغلی چې بیا وایي لاس خو به جوړ سره لګولی جوړ بیا ورپرډه کې جبنه صابون تو, تو لري لاس وینځيرو بیا وایي دوه دي تو لري سره څه کارونه نه بیا ہاں <سؤالك> نسوں سودایاں جو دل سوزاں سودای کو ہمہ استعمالو انجام ہے اللہ تفرید دی توکل دا داں نہ چتا بالکل شکیان چاہیے ہو وہمیاں چاہیے ہو جب مصیبت آکھتا گئی اسباب استعمال توکل دی توئی سرائی حود که دا حرادی حود علیه السلام زکر چه رازی پیزه پانزوستم، شمک پانزوستم آیات که دا حرادی حود علیه السلام ہوئی اینی انتوک کردو ربی و ربی کوم اول تقریر کئی اگئی دوئی ایو وردوئی امنا بولوئی اللہ دراغ بازو آلی آدم آبی سوء قال اني هو شذل الله او شذل اني بريوم ما تشركونا من دوني فකි دوني جميعا سو ملاتنذرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما زان سفار له الله چه سم آرام من دا دا پریز که و زکا مرگر و, و خیر دا گزاره و گئی سکور ناسی در تا جدا جدا ناسی بلو زایونو که پریز دا که ویه من دا جواد خوشه ده و لی خوشه ده دا, دا و خوشه نو ده که با دا ناس ده زایونو ده شپینو و طالبانو زایونو دیون و زکا خوشه دا څه باس اسباب دي اسباب استعمالو موږ د ډاکټروانو یو دی چې احتیاط کوي نو مګاړه مې وګیې مارګری هودي ماره ټيليفون نه وي وایې انار چې مونږ با دهو دارا زدتي 25 تا ستامن شو او زه هم ترام هر ده مرال زئی احتیاط کوو چې کالا ډاکټروانو وې ختم شه من من من اعلانو کو انشاءاللہ طوربا بیا رازہی پر پیلتا کہ ساکار موکا ملاؤ شاکر وڑی دورانکہ ملاؤ شاکر بلکا اللہ شاکر جوان دی بیا بار آشائی اور قلعہ جو خیر میں اسماع تھی اسماع میں اسنے مالا ہوں انجام بے اللہ تپریدو حدا صداسی بیماری ملاؤں چیکی نہیں بلکل بس سڑے کوکلا گئی راشی اللہ راشی سڑی دے پتا مولن نظر کانون او داخد آرچاوه او باسی حلو بادا شروع باسی بیماری دی آمد بیماری حلو بادا قلو ربی اللہ الا اللہ هو وابیغنبران تاللہ دزمار اب لا الہ الا هو نشدی آجر سر گونگی بغیر دی اللہ نا اس بات توحیب پہنوان دی اللہ او او او الله باندې ځان څرلي وه له تا زانس زانس هو یو آزاد دي له تا او دی الله د دی راتلو یې سواد توحید کای په نوان د اعلان دا انبیاء پنځويشته ما آتا صلی الله من قبل کمه رسولینا الله ویلې انا و لا اله الا الله باګو دون ما نه له ځای ستنه که سیا پیغمبر اِلَّا نُعِي لَيْهَا مَگَرْ مَنْبَوَهِ قُلَدْتَا اَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا اَنَا فَا قُدُونَ شَانْتَا دَيْنِشْتِيَا جَسَرْغُنْكَ مَگَرْ زِيمَان سَمَعِ بَعْدَ تُوْ كَيَا دیبان دی اعلان بیا لے گئیو اس بات توحید پہ انوان دے اِلَا اس بات توحید کئی پہ انوان تحمید احمد ذکر کی ایسواد توحید پہ کہیے لگا سور اعنان پیزس انوی اختماعاتو گو رہی سور اعنان آت نمبر پینتالیس پیزس انوی اختماعات فَغْتَادَ بِرْقَمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رِيكَشَا مُنْدُ ظَالِمَانُ فَغْتَادَ بِرْقَمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الحمد لله رب او الله ويا دارنگه سورہ یونس اعظم برداشت لازم آیات اس بعد توحید کئ بے عنوان تحمید لازم آیات سورہ یونس یونس ما سی طارا دعا و یا سبحانك اللهم وتحیات و یا سلام واخرو دعوانا والحمد لله رب العالمين اخري خبر از ايباد داوي ادي الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين چه هم دون دیال لالا چه رب دم احب توحید پر انوان دو تحمید دارنگی مومنون آت نمبر اٹاویس سورای مومنون آت نمبر اٹاویس فائدہ استبہتان تاو smokم آد� و کلا چپرا بار شویر تو او سونچ تاسرد پگشتائے فاقل الحمدل اللہ فائدہ استبہتان تاو خاگ 기ظر کلا چپرا بار شویر تو او سونچ تاسرد پگشتائے گشتائی کہ یہ فاقول الحمد لله وی آحان دون دی اللہ اللہ فایزا ستویتا انتا ومممہ آکالا الفلکی فاقول الحمد لله اللہ اللذی نجانا من القوم الظالمین وی آحان دون دی اللہ آغازات لا نجانا من القوم الظالمین چخلا چکڑو ظالم مرگرینا چه خلاس شوئی الحمدللہ او آیا انکہ ستاز شاگرد او دا و مرگری خبری دا چه ستاز زیئی او ظالم دے ہوتا تینا چه خلاس شوئی الحمدللہ او آیا دنو علیہ السلام زیئو او چه سابیان ڈوب چوئی الحمدللہ فائزاستا ویتا انتا ومم اکال الفلکی فاقون الحمدللہ اللذی وَاَيَا عَمْدُ رَضِيَ اللَّهَ عَزَاتْلَا نَجَّانَا مِي الْقَوْمِ ظَالِمِينَ چَخْلَا سِقْلُو مَنْغَادَ قُوم ظَالِمَانُنَا دو اس بات دو توحید کئی پہ انوان دو دا تحمیدو دا دارنگی سورہ فاتحی اول کی د کعف اول کی سبا اول کی فاتح اول کی الحمدللہ کل اثبات توحید کئی پہ انوان دو براکتو پا اینوان ده براکاتر لگا اول سوره فرقانو گورای اول سوره فرقان تبارک الذی نزل الفرقان العادی تبارک الذی للعالمین نذرا تبارک الذی غزا ذاته چرا قرآن رب خپل باندہ وردی فرقانی ورتا وی زکه حق باطل جدا کئ فرقانی ورتا زکه وی نرودالا جدا کئیو تبارک اللذی نظر الفرقانی علاق دیهی براکتا جو انگید آغازات چراوی لیگا قرآن لرا پخبر باندا لیاکونا لیل عالمین نزیرا دیا پارا چیشی مخلوقات لیر اونگی دارانگی اندیس صورت کی یوش پیتا میادو گوری اسماند توحید پہنواند براکتا تبارک اللذی جعلا بی سمائی برو جا و جعلا بی آس راجا و کمرا تبارک اللذی جعلا بی سمائی برو جا براکل چونگی آغزاتو چکر زولی پا اسمان کپڑا اونہا براکل دگا چه کلا ده انسان تخلیق ذکر کی نو بیاوئیه سوارلسم آیات کے ده انسان تخلیق ذکر کی چه انسان میں بیدا کرده ده سورای مومنون سوارلسم آیات نو اثباد توحید کئی پای انوان ده براکت واد ده سورای مومنون آیت مر سورای مومنون آدم چود آسوار لسمه اول ده انسان تخلیق شروع کی وَلَقَلْ خَلَجْنَا نِنْسَانَا مِنْ سُلَالَةِ مِنْ تُعِينَ ثُمَّ جَعَلْ لَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِينَ ثُمَّ خَلَجْنَا نُطْفَةً فخلقنا من ماء قطم مضغًا دائمًا فخلقنا منه عظامًا فكسوناها لحمًا ثم أمشيناه وخلقنا خرى فتبارك الله وأصدل خالقين بركاته انقي الله استجدوا انكم اسباد توحيد بن بركاته تو فتبارك الله وأصدل خالقين بارکاز چې څنګه یا الله خېصال جوړونکو نا سو ماینا گومبال زالیکال مېیتو نا بیا و تاسو پاس دین امر کیدونکې ایه سو ماینا زماینا ګمباد زالګاله مې تورنه اسباد توحید په نوانت برکاتو کار اسباد توحید کوي په نوانت تسبیح ته اسباد توحید په نوانت تسبیح لگاوند سور اعلی او سور اعلی وګری سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى سبح اسم ربك باغ غنند راستا باغ د سنا باغ د شریکنا باغ د يساعدنا باغ د کاپورتهنا باغ د نايبنا سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى باغ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا فانذر ذات کلا اعلیٰ که سرعی اولو گو رئی پسیلید ماضی سارا ذکر کئی سباہا للہی ما فی سماو و ما فی الارد پاکی بیانی اللہ لرا آج بردی و آج خطا سباہا للہی ما فی سماو و ما فی الارد کلی پسیلید مزاری سرعی لگ سرعی تغابن کی اروان یسبحو لله ما في سنچ اسوان دو توحید کئی پا مختلفو انواناتو نو دغا سی پا توحید ارترازون امراضی چکلت توحید بیانے نوستاس عربا مختلف مارکی راضی زکا دا مسال دیرا دراناوا دا دیرا مشکلاوا سورہ انبیاء لے مسلم چی اللہ را لے گلی دی اریاو نبی دا ما سره بیان کړی را جیا جتر وا یې الله دې باندې الله رب الحاج تر وا دشته زګا دا بنیاډ دا جړوا چې جړه مزبوطه نو که سانګې برېګه نورې سانګې وکي وچی جړه کاټسوا ونه وڅېشي چې توهې دې وکا امانو کی کمیر راشی نو ببن دیم سره نور نیک امانو کی نو هغه یو راز الله غا ان الحسنات یوز ابن سیئات شي وکچلتا توید نو کار ټول اش پای عبادت کئ دراجی تسبیح اڑي ورو جی دیوی صدقات ورګی خیراتونه کئ خدمت کئ کوئیو آمالی منظور نده اولی جڑای کچوی ده توحید چی ده ده جڑا و ده بھنیا دو ده دیو جدائی پا مختلف و ذکر گو نو چه ده جڑا تما زبوته نو شیطان خوبا کوشیش کهی چه ده جڑا کی نو دی تا بخلق تاوز دینا پیو طریقہ منی کئی نو کلو خلق کی آرہی جگڑو تا تا سر با جگڑی کئی تبو مسلح توحید بیانے او دی بلر سر جگڑی کئی مقابلی با کئی خسومت با کئی نو قرآن کریم دا ذکر کئی چه تا سر با جگڑی کئی لگا سرائی سات پیزمی آتو گو رائی ار خصومه دو الجدال سوره سعد 8 5 3 واجبو ان جاءو مذيرو مراما ناشا وغل غي چرای دایتا یو يروکه داینا واجبو ان جاءو مذو يرو مراما وقال الکافرون هادا واجب انجاهم لرمنام ناشایو گنا شرائد ایدا یایر اوگرد ایدا وقال الکافرون هادا ساحرون قضاب وی کافرانو هادا ساحرون قضاب داد اجادو برانیاتر اجان ویدیو تا دغو ایجا جادو ګرځې تا دغو ایجا تر وژنې تا سره بجګړې کئې تا و دې مسلې د نبریدي الجدال جگړې بازار سره کئې ਮੁقابله بازار سره کئې اه وکالل کاغیرون سایرون کذاب وین کا غرانو داز جادوګر ها تر وژن کلا کلا تما مسلا دو ہید بھیانے نو دای با آتا حیل و تواسلو دن واسائل شرکیہ ہی دی با کئی او واسائل شرکیہ با پیش گئی تا تا موئی جبڑا جبلا جسوڑے زینو زانل وکیل نوی نو باچھا لزینو زانل نو اللہ خودیر لوئی ذات دے مو خودیر گو ننگاریو نو مو خودی نور تا آلیہ نوائیو خدایانو اتا نوائیو خدا نیاز ولی اللہ تا دیر نیز دیجی دی دیر زان کارو لے دے نو منگا دی توائیو او دی زمانگا سوال اللہ تا پیش کری دا زمانگا واسطا را دای زفنز پارش فارس که یا اللہ تا لگا سوری یونوس آج دمبر یو لسمو گوری سوری یونوس آج دمبر اٹارا سوری یونوس آج دمبر اٹارا اتلاسمو ويابدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولونه اولاي شفاؤنا عند الله ده ايبادت كيفه يضعر لنا ما لا يضرهم ولا ينفعهم ده اصح چنان زرار ورقلش ديلا ما لا يضرهم ولا يضرم دا څو چې نه ضرر ور ګول شي دایل نه फायदा ور ګول شي دایل ويقولون اولاي شوفا عند الله او دای دا گساز موږ شفارس کيلا تا موږ دای او دای زم موږ سوال الله ده بيش ا التوصل بالوسائل شركيه ا شركي وسيل دي وي چې دا زمونږ د امانیا زوري ز الله مونږ دای سوال الله ته پیش کړي دارنګ سورې زمره طاقت برتي دره میاتو والله وینا تغلو مين دونی اولیا مانا بدم ملالی قربو نا ال الله زلفا آګه سان جړیونی ول بغودا الله ما نور مل ګارانه نو دوی وی مانا بدم ملالی قربو نا ال الله زلفا منګار عبادت کوو ماګار دې په راه چې دېږي منګ الله ته درجه کې الالی قربو نا ال الله زلفا دیر پار چنیز دی که منگا اللہ دا دراجع که دارنگی سر احکاف آیت نمبر اتاویس اتوشتما چه آدیانو مددگاران نی ولیو فلولان صرہم اللذین دخذو من دور اللہ و قربان آلیہا ودید دایم دادنکا آغا کسانو چه دایی ولیو دا د بارو د دې ځکه کمدغدارانه چې د دې منګا الله د دې کوي و نه غوهیم دا دونکو والله سلام الذین اتقوا بدون الله قربان تعالها کلق عصفاسد کوي کیاس عصفاسد د الله کیاس کوي یاسین اتاو یاه سو یاسین آت نمبر 78 لنا مثلا ونس ی خلق قالم یو الیلام و یرمی ما بیا نئی مغلا لنا مثلا ونس ی خلق قالم یو الیلام و یرمی ما بیا نئی مغلا وصالون کلا اتباعوا چه توا تاوحید باي آنکه دیبا اونی زمن پلای دی که بگا لاتو ملا زمنگه مشاران چه سکردی وی من باغا كو منگ ده مشاران بتا شک کادا مروانیو لگه سورا باقران او یایمایاتو گوه یک سو ستران چه کل تاو ارتو قرآن و ارسونات تا دې مويو لیوې زمګا مې شرام په خاله تا اوس زمګا مې شرام uda sikli مغ نو مې شرام قالو بلنا تابو مال ویناله ابانا وای د یو بلنا مال ویناله ابانا بلګې مګل تا بيزار دا چې موږ عمدیلی پای باد خپل شرامه زمګه مشرام چې سګړیو موږ پای کاوو بلنا تبی عمر فیناله ابا تا بلګه موږ تبی داری کاوو دا چې موږ عمدیلی موږ پای خپل شرامه چې توه تو قرآن سره د ویوډیو زمګه مشران په غلطو فلا نه مو لایسه په فلا نه پیرسه نبويده زربال غداوي وای لا تي له نو تبيو من زل الله قالو والله تبيو مال بهنالي ابا انا او لاو كان ابا لا يكنو شي او لا ينتذن دایوي به منګ دا چې من شران مونږ دلې وو او ماو کان اباهم لا ياكلون شي او لا يحدون اگر کوم شران د وينه په دې بيشي اند په سم الله روان دي وروادو کله به زې ګمان بصېزي يره کې دې شي زمنګا کاروشي مړ دفلاني کار په دې شي زمنګو مو شي اتيبو ځونه لگا سور ای آنام آدم بر ایک یو سن شبال سمو گو رئی گمان بسی روانی ایا تابی اونا ایلا تابی اونا ایلا تابی اونا و اینم ایلا دای تابی ندی مگرد گمان و اینم اللہ یخروسون او ندی دای مگرد کلویون کی دارن یم دی سورای آن آم کی شپاک دیر شمیات آت دمبر چتیس سورای آن آم آت دمبر چتیس سورای آن آم شپاک دیر شمیات آت ومآ ياتا بواكسر من الله ظنّا تابي نرية اكسر دائنه مگر دو گمان اس گمان بسروان دي ومآ ياتا بواكسر من الله ظنّا انظرنا اللا, اللَّا يمني من كشيء يگنام گمان فايدان شوار قوله بمقابل دا حاكيس شه انظرنا اللا يمني من كشيء یګینان ګومان فایدان شو ور ګولې په مقابله را کیږي ګومان فایدان ور کوي کله اتقول ولا لا بقای ظنبا بالل دارو جوړې علی الله ما لا تفلون اتقولون علی الله ما لا تطلبون باللام نزاقدر جوړوي کله افتراء لا کوي افترالاللہ ومن اظلم من افترالاللہ کذبن سو زیاد زالند زاغ چانا چغپا اللہ در رو جو رئی کلا بوئی داد اللہ نائبان دی دیل اللہ افترالاللہ افترالاللہ کذبن لگا یو سن شبار سمیاتو گو رئی ایک سو آد نمبر 116 یو سم شپارد سبا وکالو تہذ اللہ ولدان وای دی نی ولدا اللہ نایبو دا لا نای باندي دای لا اختیارات ورګړي وکالو تہذ اللہ ولدان سبحان پاک دی اللہ انما يبان ذي الجلال والكمال تهلل الله ونعم دعى يديني الله طيبا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له كامتون بدو السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ظالنا يبان شرطي کلجی اسباد توحید کي قرآن په باندې ډېر زور ور کوي په مختلفو عنواناتو باندې پیښ کوي ځکه نړی خلاف مولاناګار مولا خلاف ناګار پر خلاف شیطان خلاف ناګار بادشاہ خلاف ناګار نوام خلاف توحید خلاف دی نو دیو جنا چه سور اعتراضات دی قرآن اگرالی او اگرات کئی چه دا اعتراضون پخوان کول دا اعتراضون و پتام کلی سنگه چه پخوان جوابنو نتبه اندغا سی جواب کے ندنی صاحبا کی منگا ذکر گل چه سنور مقاسی تی چه اگر احم دی آئیگی یو اسباد تویدو اس بات دوحید اللہ پر مختلف و انوانات و بات دی کئی کلپ انواند الہ کلپ انواند تصمیح کلپ انواند تحمید کلپ انواند براکت و بات دی او بیاپ دی اعتراجون کلپ آر سر جگڑی کئی کلپ آر تحیل و توسل بالوسائل شرکیہ کئی غلوه اتباع الابا کوي غلوه ان تقول على الله كما الافتراء لله تعالى او کنه اتخاذ ولد لله تعالى چا نهيبه نیولي سبا با ان باقی الله مونږه باقي درې مقاصد اثبات رسالت صداقت الكتاب ایمان بالاخره را ذکر کړو او قران د اثبات طریقې با ان شاء الله انا غبيا نو